Kapittel 11. Lukk opp dine dører, Libanon, slik at en ill kan fortære dine sedrer. Hyl, einertre, for sederen har falt, for selv de majestetiske er blitt herjet. Hyl, dere barsans store trær, for den ugjennomtrengelige skog har falt over endet. Hør, hyrder hyler, for deres majestet er blitt herjet. Hør, ungløver med manke brøler, for de stolte krattene langs jordene har blitt herjet. Dette er Jehova min Gud har sagt. Gjet den jord som er bestemt til å slaktes, dem hvis kjøpere gikk i gang med å slakte dem, uten at de har blitt regnet for skyldige. Og de som selger dem sier, Jehova være velsignet, mens jeg skal vinne rikdom, og deres egne hyrder viser ikke noen medyng med dem. For jeg skal ikke mer vise medyng med landets innbyggere, sier de Jehovas utsangen. Men se, jeg lar menneskene falle, en vær i sin vens hånd og i sin konges hånd, og de skal sannelig knuse landet, og jeg skal ikke utfri dem av deres hånd. Og jeg gikk i gang med å gjete den jord som var bestemt til å slaktes, for deres skyld, dere jordens nødstilte. Så tok jeg med to staver, den ene kalte jeg livlighet, og den andre kalte jeg forbund, og jeg begynte å gjete jorden og til slutt utslettet jeg tre hyrder på en månemåned, ettersom min sjel etter hvert mistet med dem, og deres sjel følte også vemmelse ved mig. Til slutt sa jeg, «Jeg kommer ikke til å fortsette å gjete dere. La den som er døende dø, og la den som er i ferd med å bli utslettet, bli utslettet, og la dem som er igjen fortære hverandres kjøtt.» Så tok jeg min stavliflighet og hog den i stycker for å bryte min pakt som jeg hade sluttet med alle folkene og den ble brutt på den dagen, og Jordens nødstilte, som ga akt på meg, fikk på denne måten vite at det var Jehovas ord. Deretter sa jeg til dem, «Hvis det er godt i deres øyne, så gi mig min lønn, men hvis ikke, så la det være.» Og de betalte da min lønn 30 sølvstykker. Da sa Jehova til mig «Kast den inn i skattkammeret, den majestetiske verdien som jeg har blitt verdsatt til fra deres synspunkt.» Jeg tok derfor de 30 sølvstykkene og kastet dem inn i skattkammeret i Jehovas hus. Så hogg jeg i stykker min andre stav, forbund, for å bryte brorskapet mellom juda og Israel. Og Jehova sa videre til meg, «Ta deg også en udugelig hyrdesredskaper, for se, jeg lar en hyrdes stå fram i landet. De sauer som holder på å bli utslettet, kommer han ikke til å gi på.» Den unge kommer han ikke til å lete etter, og den sau som har brukket noe kommer han ikke til å elbrede. Den som holder seg oppreist kommer han ikke til å sørge for mat til, og den fetes kjøtt kommer han til å spise, og saunes klover kommer han til å rive av. Ved min verdiløse hyrde som forlater Jordan. Ett sverd skal være over hans arm, over hans høyre øye. Hans arm skal visselig tørke in og hans høyre øye skal visselig bli svakt.